El 75,9% dels catalans entre 16 i 74 anys viuen connectats a internet, ja que accedeixen a la xarxa tots els dies de la setmana i fan un ús freqüent d'aquesta. Un percentatge que s'eleva el 99% quan s'estudi el comportament de la franja d'edat d'entre joves d'entre 24 i 16 anys. Segons les dades recollides en l'informe, la Societat de la Informació Espanya del 2013, impulsat per la Fundació Telefònica, i que està present presentat aquest migdia a Girona durant un acte presidit pel conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Aquestes dades posen de manifest que Catalunya es fa un ús més intensiu d'internet que la resta d'Espanya, on la població que es connecta diàriament baixa més de 4 punts i se situa en el 71,6%, mentre que la franja d'edat més jove l'ús diari de la xarxa és del 86%. Les xarxes socials formen part de la vida del 64,1% dels usuaris d'internet i de pràcticament la totalitat dels que tenen d'entre 16 i 24 anys. Un 37% dels catalans han comprat alguna vegada per internet i un 51% són usuaris de la banca electrònica, 5 punts, menys que, 5 punts més que la resta de l'Estat i amb un creixement de 6 punts en els últims 5 anys. A tota Espanya ja ha ja hi ha 26 milions de mòbils amb accés a internet, mentre que el nombre de smartphones segueix augmentant, ja que en l'actualitat existeixen al món gairebé tants telèfons mòbils, 6.800 milions, com persones amb una població de 7.100 milions. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la l'IFM és tot un poble que us parlaré d'acompanyar Judit Guiu, Jordi García, Raquel i Borja. Comencem.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 I comencem parlant de l'atur de llarga durada que es cronifica als barris de Baró de Viver, El Bon Pastor i Sant Andreu. El 44,8% dels barcelonins registrats a la l'atur el juny passat fa més de 12 mesos que busquen feina. Baró de Viver, Sant Andreu i El Bon Pastor encapçalen un cop més els barris amb més a atur de llarga durada que supera el 49%. De fet, en 5 dels 7 barris del districte de Sant Andreu, de Sant Andreu és on es registra un percentatge més alt d'aquesta taxa. El pes de persones aturades durant més de 12 mesos va créixer en 1,4%, si comparem les dades del juny del 2014 i del juny del 2013. De mitjana a la ciutat, se situa en el 44,8%, un percentatge que se supera en més d'una quarantena de barris. Al districte de Sant Andreu, la proporció de persones que busquen feina fa més d'un any representa el 48,5% dels aturats. El percentatge més baix es va registrar a la Trinitat Vella, 45,1%. Mentre que el més alt el trobem a Baró de Viver, 49,4% i Sant Andreu, 49,4%. El Bon Pastor frega aquesta primera posició amb un 49,3%. Aquests tres barris ja van encapçalar el rànquing dels barris amb més atur de llarga durada l'octubre de 2013, el desembre de 2013 i l'abril de 2014. Segons l'informe elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona, els districtes de Nou Barris, Horta Quinerdo i Sant Martí, també registren una taxa d'atur de llarga durada per sobre de la mitjana barcelonina, amb un 46,9%, 46,8% i 46,5% respectivament. Ara parlem dels responsables de l'Eix de Sant Andreu, que no assistiran als Premis del Comerç. La Junta Directiva de l'Eix Comercial de Sant Andreu ha acordat per unanimitat rebutjar la invitació per assistir al lliurament del Premi Barcelona, la millor botiga del món. El detonant ha estat l'ampliació de la superfície del centre comercial La Maquinista, un fet pel qual asseguren sentir-se traïts i menys tinguts. Els comerciants qualifiquen de dolorosa la decisió, però l'atribueixen a l'actitud de l'equip de govern envers el comerç de proximitat. Consideren que s'aposta per un model de comerç que no té res a veure amb el model català de comerç tradicional dels eixos comercials. El detonant de la protesta dels comerciants de Sant Andreu és l'acord d'ampliació del centre comercial La Maquinista, que qualifiquen de tret a la línia de flotació del comerç del barri en un moment de debilitat de les rendes familiars. Consideren que en aquest cas només s'ha tingut en compte el benefici d'una operadora privada en contra del teixit associatiu, comercial i veïnel del barri, que s'ha unit, asseguren, en contra del projecte. Critiquen que els partits socials només els donin suport quan són a la posició i que quan són els governs es pleguin els interessos dels grans inversors que només fan política de terra cremada. Els representants de l'Eix Comercial de Sant Andreu ja van protestar durant la Comissió d'Habitat Urbà i Medi Ambient que va donar llum al projecte de l'ampliació del Centre Comercial La Maquinista, amb els vots favorables de Convergència i Unió i el PP. Parlem ara de la Trinitat Vella, i és que continuen les obres per urbanitzar el passatge Torner. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa municipal, Barcelona, gestió urbanística, continua les obres per a l'urbanització del passeig a Torner en el tram comprès entre el nou carrer Torner i el carrer Via Barsino, el barri de la Trinitat Vella. Aquestes actuacions tenen una durada de 4 mesos i un pressupost d'uns 195.000 euros. Aquestes intervencions faran del passatge torner un vial de trànsit restringit amb voreres de 5 metres d'ample i un vial de 3,5 metres ample de forma única per la que només podran circular els vehicles de serveis i per accés dels veïns. El passatge comptarà amb una zona enjardinada amb en perterres de gespa on es plantaran pollancres i els escossells de les voreres prunes. A més, es les xarxes de serveis de clavegaram enllu enllumenat i rec i s'instal·laran mobiliari urbà com bancs, papereres i pilones. Pel que fa a l'enllumenat, s'instal·laran fanals amb leig. El passatge Torner forma part del teixit de carrers de l'extrem sud del barri de la Trinitat Vella, inclòs us en el Pla Especial de Reforma Interior del sector Trinitat Madriguera. La urbanització del passatge Torner és la darrera actuació d'urbanització d'aquest sector de la Trinitat Vella. Aquest pla Espacial contemplava actuacions en altres carrers com Via Barsino, al carrer Galícia, al carrer de Tossal, al carrer Torné i al carrer de Madriguera, que ja estan reurbanitzats. El projecte actual segueix els mateixos criteris i estil d'urbanització dels realitzats en les fases anteriors. Doncs Entrem ja en plana cultural. El que volem comentar-vos ara és del Premi a la Solidaritat i a la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu. El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació del Districte va acordar la idea de crear un premi en la fita que fos un reconeixement públic a la important tasca que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre i voluntaris. El premi està pensat per premiar els projectes d'ajut a les persones que duen a terme associacions, institucions i voluntaris, encara que no pertanyin a cap col·lectiu, i que el seu objectiu sigui treballar per millorar les condicions de vida de les persones en risc d'exclusió social. L'edat a límit per la presentació de candidatures... Finalitza avui. I per últim, comentar-vos que la fàbrica de creació Fabra i Coats us ofereix és Cool Surfing, connexió de projectes singulars dels Països Catalans. La fàbrica de creació Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, número 18, us ofereix fins avui Cool Surfing, connexió de projectes singulars dels Països Catalans. La trobada professional multidisciplinària que té com a objectiu la difusió i l'intercanvi d'idees dins el sector cultural de tot el territori dels Pesos catalans, es realitza avui entre les 10 del matí i dos quarts de 3 de la tarda. L'entrada és gratuïta i no cal inscripció prèvia. I aquesta activitat, el Coolsurfing, és organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, la Direcció de Barcelona Capital i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una miqueta de música i tornem tot seguit a més informació aquí, en aquest programa de tot un poble. Fins ara. Si em fa estrany no ser el darrer de marxar cap a dormir quan ja hem xerrat de tot entre quatre bons amics el sol ens pica fort ben bé cap a mig matí gairebé ja ni el conec quan fa dies que no el dic possa'm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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que tenim preparats per tots vosaltres doncs ara mateix és un contacte amb els animals de companyia que de tanta companyia ens fan. Doncs eh, escoltem l'entrevista que vam realitzar. Benvinguts, benvingudes, senyors, senyores. Ens Encetem una nova tarda en companyia d'animals amb la Roser Castells. Estem al 91.6 de la freqüència modulada Radio Trinitat Vella i com ja ens anunciava la Roser Castells en edicions anteriors, avui parlarem de com triar el gos adequat. Molt bona tarda, Roser, com el triem? Hola, bona tarda, Míriam. Doncs sí, avui parlarem d'aquesta decisió. Un cop he decidit que vull tenir un gos, en concret, especialment avui parlarem de gossos, bé com el triu. quina raça, quina mida, quin caràcter, si tinc nens, si no tinc nens, parlarem de tot això. La primera cosa que vull dir, per això, és, seguint una mica la filosofia de la nostra secció, en companyia d'animals, és que abans de tenir un animal, el que ens hem de plantejar és si realment el podem tenir. Amb això, a què em refereixo? Doncs bé, com és el nostre habitatge? Si és gran, si és petit, potser avui malauradament gaire, no hi ha gaire gent que tingui pisos molt grans, penso en els que els nostres oients majoritàriament viuen en pisos. Aquí sí que podríem dir desafortunadament. Sí, és així, és però així, farem però farem allò que podrem. Això no vol dir que no puguem tenir un gos. Però si tenim un pis petit, hem de tenir un gos més petit, perquè, per exemple, un gos d'una raça gran, com pot ser un dog o un pastor alemany, té unes necessitats físiques de córrer, de moure's, que en un pis petit doncs, no, no, es, no pot, no pot viure-hi bé. El principal, doncs, un habitatge on el nostre gos pugui viure bé. Després, hem de tenir en compte el nostre estil de vida. Si no estem mai a casa, doncs potser no és gaire bona idea tenir un gos, perquè un gos és un ésser viu i que té unes necessitats d'efecte no només d'alimentació i de sostre, d'afecte, de, de sentir doncs, que hi ha un intercanvi, i si no hi és mai l'amo, doncs llavors venen els atacs d'ansietat dels gossos, també doncs, el bordar i molestar els veïns, que té molta relació amb aquesta ansietat. Si jo no estic mai a casa, o viatjo molt, o tinc uns horaris molt, molt extrems, per molt que m'agradin els gossos, potser no és la millor etapa de la meva vida per tenir-ne un. Després també hem de tenir en compte doncs, això. Doncs, hi ha altres solucions. Podem tenir un gat que viu és més independent, sempre es diu, els gats són més independents, viuen, necessiten menys espai, o una, una altra idea és quasi costa el mateix tenir un, un gat que dos. Si tenim dos, es fan companyia l'un a l'altra. De totes maneres, si no som mai a casa, per què volem tenir un animal? És a dir, plantegem-nos sempre que tenir un, un animal implica unes responsabilitats. El gos necessita un, una cura un, una atenció i si no li podem donar, doncs no, no és el millor moment. Ara, nosaltres ja ens posem en el supòsit que complim els requisits, que tenim una casa adequada, un estil de vida, que ens encanten els gossos i arriba el moment de triar quin és l'animal més adequat per tenir jo. Aquí, doncs, és quan ens podem plantejar si, quina raça, eh, o, parlarem, o si no cal que sigui de cap raça, ens podem plantejar si tenim nens, si no en tenim i ens podem plantejar d'entrada com l'aconseguim el comprem, anem a una botiga o bé adoptar per exemple, que és una opció molt, molt bona i que des d'aquí sempre recomanaríem evidentment amb això no ens volem posar en contra a totes aquelles persones que tenen botigues d'animals i que segurament si han a tenir un negoci com aquest doncs és perquè tenen un gran amor als animals també haig de dir que no sempre és així també hi ha gent que no té els animals en gaires moltes condicions, però també hi ha normatives i lleis, eh, en aquest sentit. Aquí potser, Roser, ja entraríem en temes puntuals? Hi ha de tot, no ho sé. Jo des d'aquí sí que diria, doncs, quan volem tenir un, un animal, plantegem-nos que hi ha l'opció d'adoptar. Hi ha centres d'acollida on, sense haver de pagar grans fortunes, és a dir, sense haver de pagar res, podem aconseguir un animal i, en canvi, aquests diners que destinaríem a comprar-ne un de nou doncs els podem destinar a, a la cura de l'animal, perquè quan jo deia que hem de tenir en compte si el podem tenir, també hem de tenir en compte les despeses que genera un animal, de vacunació, d'alimentació, de veterinari, s'ha de tenir en compte. Llavors, potser val la pena, penso jo, aquesta és una opinió molt personal, dedicar aquests diners a la cura de l'animal i no tant a comprar-lo. Això sí que ens portaria, clar, llavors, a, hi ha gent que li fa molta il·lusió tenir un gust d'una determinada raça, clar, en un centre d'acollida, doncs, a, a, a, hi ha gossos de raça, eh? perquè hi ha gent que li fa molta il·lusió comprar-se un gos i després l'abandona. Però hi trobaríem de tot, eh? encara que en vulguem un de raça, en els cintes d'acollida els podem trobar. També eh, hi ha una altra opció que m'agrada, també parlar dels cintes d'acollida, que és l'apadrinament. A vegades ens agradaria tenir un animal, però no el podem tenir a casa. Sí que podem dedicar una petita quantitat el, que donem al centre per ajudar al funcionament del centre i anar-lo a passejar, que això els animals de les gosseres i dels centres d'acollida no saps com són degraïts quan algú els va passejar, perquè allà, tot i que els cuiden tan bé com poden, doncs no els poden treure a passejar cada dia a tots. Llavors, tenim aquesta primera tria. El compro... Um, o el vaig buscar a un centre d'acollida. O també una altra via molt habitual és que a vegades tenim algun amic que té un animal, que té cadallets i els reparteix. Aquesta és una altra, una altra opció. Un cop tenim doncs, la via per al qual ja tenim l'animal, quin tipus d'animal trio? Doncs a vegades, mira, um, és molt important el caràcter de l'animal, perquè... Doncs, en quin sentit? Doncs en el sentit que els animals poden ser grossos i ser super de bona pasta, super tranquil·lassos, super dòcils i juganers. Els animals grossos, per exemple, sempre van super en compte amb els nens, els tracten molt, amb molta cura, els, no, no els hi fan res. I, en canvi, tots hem vist el típic gos petitó, allò amb un centre comercial, borrant com un desesperat, amb una ràbia i un caràcter, no? Que, per tant, en aquest sentit vull dir el caràcter, que és més important el caràcter del gos... Que, que la mida a vegades i, i, i per descomptat que això que dèiem de la raça no? doncs veure si és un animal uh, molt energètic i molt viu i amb moltes ganes de córrer o si és més tranquil uh, amb això, per exemple un un gos, un animal més gran adult pot ser més tranquil que un cadell que a vegades és fàcil l'associació de dir un cadell uh, pels nens millor, clar, té més paciència un gos gran a vegades que no pas un cadellet, no? que fa molta il·lusió, un cadell, però um, doncs, també ha d'aprendre-ho a fer tot. Una pregunta molt habitual és això, no? doncs què és millor, si un cadell o un gos gran? I mira, un cadell ho ha d'aprendre a fer tot, o sigui que fins que no n'aprèn, a fer les necessitats en el lloc on toca doncs les fa per qualsevol lloc ens mossega les sabates um, són molt bufons, això sí en canvi un gos gran a vegades doncs és més tranquil uh, i ha pres a fer totes aquestes coses i s'adapta millor a la nostra manera de viure um, fa il·lusió sempre un animal petitó, això és veritat però s'ha de tenir en compte això que també els grans doncs, doncs estan molt bé i que els gossos grans eh, amb això, mira Um, hi ha una comparació o sigui, mira, com amb les persones, hi ha gent que té 65 anys i és jubila i el millor no han tingut mai l'oportunitat d'estudiar i se'n van a la universitat i fan una carrera. I hi ha nens que tenen totes les facilitats del món i són uns tanoques. <ríe> doncs, uh, no, això no vol però... dir. Però això una mica passa una mica el mateix amb un gos. Pots trobar un gos que, que tingui molt mal caràcter i que costi molt fer-lo aprendre les coses. i un gos gran en canvi que sigui més. I parlant, Roser, de portar-se bé, no portar-se bé, eh, i una mica amb un comentari que m'he fixat que deies a l'inici de l'entrevista, en el sentit que dos gossos junts es poden fer companyia, però també es poden portar malament, com en el cas del Gats? O això és molt, és molt aïllat, són casos aïllats, com per exemple les persones? Mira, això va com va, és el que acabes de dir tu. O sigui, dos animals junts es poden avenir molt o no es poden avenir gens. En principi, s'han si han conviscut des de petitons, doncs sempre hi ha, hi ha bon... És més fàcil que s'entenguin, però també vegades hem tingut un animal a casa sempre i n'arriba un altre i s'avinen. Voldria jo puntualitzar una cosa que, quan ho he dit abans, jo estava parlant de, de si podem tenir un animal o no a casa, i tot i que avui parlem de gossos, com molt bé acabes de dir, en concret jo aquest exemple l'he posat amb gats, perquè jo deia, si no sóc mai a casa o no hi sóc gaire, més val que triï un animal més independent... Uh, i més petitó de, de mida, que té unes necessitats d'espai menors, que no pas un gos. I llavors l'exemple que t'he posat amb dos gats, que porta la mateixa feina de cuidar dos gats que un i que així un es fa acompanyar a l'altre. Jo ja no m'atreviria a dir que porta la mateixa feina cuidar dos gossos que, do, que un, eh? Això no. No, no, però normalment sí, seria... Sempre s'acaba fent aquesta comparació amb les persones i... i... I a vegades a mi m'agradaria no fer-la, però sempre t'hi acabes trobant, potser perquè tots són éssers vius no? I, i, i, i diuen que els codis genètics no són tan diferents. Però, en principi, dos animals junts doncs, poden conviure bé, igual que dues persones. Que hi hagi casos en què això no sigui possible, doncs, és clar, sempre hi ha un petit tant percent de casos, però, en principi, no, no seria... Però sí que, veus, aniríem a parlar d'això del caràcter dels animals, més que no pas... De, de la raça, per descomptat, i de l'edat. També, igual que un gos gran i tranquil, els nens hi poden jugar i s'ho deixa fer tot, també un petit és més juganer. No? Que això... Parlant de gossos grans i petits, la mida del gos va directament proporcional amb el fet de que tu el puguis ensenyar més ràpid o menys, i que adquireixi uns hàbits. És a dir, un gos petit és més fàcil que l'ensenyis que un gos gran és, quan, realment el tamany importa parlem de, de, de, de la mida eh? no, sí. quan dius petit o gran no et refereixes a l'edat no, de la mida no, això del gos no, goix. això no, del volum de la, si, que si un, un, un gos que per races sigui més gros o més petit no té mai res a veure no, home, potser sí que hi ha races més dòcils que altres però no, en principi no no és aquest el, el problema que costi ensenyar, més o menys. Ho dic no? perquè pot, possiblement els oïdors oïdores s'estiguin plantejat doncs el fet que volen un gos i també es plantegen que doncs, sigui més petit o menys gran perquè sembla que el més petit el pugui ensenyar abans i millor, dic jo. I potser desconeixent una Mira, mica l'entorn dels gossos. Mira, perquè sigui un gos petit de mida no vol dir que aprengui uns bons hàbits Ja ho saben, doncs. Això no. I també perquè sigui petit d'edat tampoc perquè això també hi ha la idea de que a un de petit li ensenyaré fer les coses com jo vulgui i si tens sort sí, però potser no i a un de gros potser ho, ho aprèn uh -huh. ho aprèn ràpid, a més hem de pensar que si són d'una raça que de mena, de mena són gossos grossos que deixen de pressa de seguida seran grossos doncs mira, Roser, continuant amb el, amb el programa, m'agradaria també recordar que totes les consultes que en aquesta tarda o al llarg de les, dels propers dies, de les properes setmanes, et vulguin adreçar, n'hi ha una adreça de correu electrònic que és informatius arroba fm.com, ho repetirem perquè quedi més clar, informatius arroba rtb fm.com i un número de telèfon que és el 93 345 64 454 per adreçar-te totes aquelles consultes i no sé, eh, ja una mica per eh, arribar al final de la teva secció si vols fer algun matís algun apunt sobre el tema de les races dels gossos que doncs, potser no t'hagi preguntat o creguis que no hagi quedat prou Prou, amb prou ressò. Mira, jo una cosa que potser sí, a veure, el tema donaria molt de sí, m'agradarà molt si els oients ens fan arribar consultes de com al seu animal. Uh, no sé si vols que repetim l'adreça de correu electrònic on podeu fer arribar les nostres vostres consultes. És informatius arroba rtb uh, Per avui, una coseta més que m'agradaria tocar, a banda de races i edats, és una pregunta que molt sovint em fan. És què hem de fer quan tenim nens petits? Si podem tenir animals quan tenim nens petits? Uh, jo us diria una cosa... Ara quan t'ho preguntaré. Es... Podem tenir-ne, Roser? M molt bé, Míriam. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Sí o no? Sí, molt. <ríe> doncs el, el, si tenim un nen... Uh, si tenim un animal i arriba el nen després, doncs escolta, uh, igual que jo us deia que... Quan decidim quin animal tenim, abans hem de tenir clar si podem tenir o no un animal. Una de les coses importants a tenir en compte és que quan des del moment que tenim un animal, en principi és de per vida. Si no és que sorgeix una, realment una causa major, de força major, i amb això no vull dir que m'he de canviar de casa i vaig amb una casa més petita. Però... Mm sinó no ho sé, cadascú se sap la seva. Però si jo tinc un animal, el continuo tenint quan arriba un nen. Ara bé, si no tinc cap animal i tinc un nen, potser el que estaria bé esperar que el nen tingui 5-6 anys. No cal un nen petitó és més fràgil, més... que els animals va molt en compte, però millor esperar que sigui una miqueta més gran. I també tenim en compte que els nens... Per conviure, molt, eh, enriqueix molt la relació entre nens i animals i gossos i hi ha una interacció molt bona i molt maca i els dona una seguretat el que hem de tenir en compte és que el gos més tranquil del món si el nen li estira la cua, li estira l'orella, li estira els cabells doncs potser sí que un dia se'n s'empipa eh? però això no vol dir que no sigui adequat per tant, gossos sí, si sí, tenim nens um, si no tenim, ja tenim el nen esperem que el nen tingui 6 anys i després hi ha ja una qüestió de caràcter i d'adaptar-se i aprofitant el tema de l'adaptació, una última notícia que de fet no fa, no fa gaire, eh, hi ha hagut el tancament de la gossera de l'Avinguda Tibidabo, així doncs vol dir que hi ha molts animals que estan, molts gossos, per adoptar. La pregunta és, pot ser contraproduent adoptar algun gos de gossera? Jo penso que no. Jo penso que no, perquè aquests animals solen ser molt agraïts. Són animals que tenien un entorn que els van abandonar, un entorn sí. on se'ls hi cobria totes les seves necessitats i que es troben un dia tirats al mig del carrer aquests animals solen ser molt agraïts quan troben un nou amo, una nova casa i et diré, et posaré l'exemple que com a gossos d'assistència i com a gossos pigalls com a gossos també entrenats per detectar explosius o drogues o sigui, és a dir, per fer tasques que ajuda, dels gossos d'ajuda a les persones se solen triar animals que un dia van ser abandonats són adaptables i són agraïts i a vegades hi ha la idea que si, que si adoptes un animal pots pagar les conseqüències d'un passat negatiu sí, que hagi tingut. Sí senyora, allò que dius, ui potser aquest no perquè depèn del passat que ha tingut, així tindreu les conseqüències. Crec que molts de vostès, els oïdors o oïdores, segur que ho han sentit alguna vegada. Això s'ha dit molt i, i la veritat és que no té perquè què així. Podem tenir un cadell i tenir mala sort en el sentit que tinguin mal caràcter i que costi molt adaptar-lo a, a uns bons hàbits i podem tenir un gos gran que hagi patit anteriorment i que justament per aquest passat que té sigui molt agraït amb el seu nou amus i el tracta bé, és a dir, que aquest és un tòpic que s'hauria de trencar molt bé, doncs hem escoltat una setmana més, una vegada més, la Roser Castells. Molt bona tarda i gràcies per estar una vegada més aquí amb tots nosaltres. Moltes gràcies, Míriam. Fins la setmana que ve i només tornar a dir que, sobretot abans de tenir un animal, plantegem-nos si el podem tenir. Moltes gràcies. Doncs així ho farem, ja veuen amb els, jo m'atreviria a dir, que sí, els Consells Magistrals de la Roser Castells a la seva secció en companyia d'animals i fins aquí la secció d'avui al 91.6 a Ràdio Trinitat Vella. Molt bona tarda.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 a la sanga del odisoba, kayata onda te pate paragate, a la sanga del odisoba, kayata onda te pate paragate, a la sanga del odisoba. Yo han veura que sin... de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs hem de dir que la fàbrica de creació Fabraicoats al carrer de Sant Adrià número 18 us ofereix fins avui cool surfing Què és això? Doncs ens ho explicarà mateix la Carol Durant que és una de les responsables de posar en marxa aquesta activitat Uh, Carol Duran moltíssimes gràcies per, com, per connectar avui amb nosaltres i benvinguda. Hola, gràcies, bon dia. Bon dia. Doncs escolta'ns, què és això del Cool Surfing? Doncs Cool Surfing és un, són unes jornades que s'organitzen des de l'Institut de Cultura de Barcelona i, i des de la Generalitat, des de la Direcció General de Cultura Popular, eh, que el que busquen és reunir tot de projectes culturals singulars uh -huh. de, de tots els països catalans quan dic projectes culturals singulars estic parlant de festivals que barregen disciplines, que busquen formats diferents, uh -huh. projectes de tipus d'espais de creació, hi ha 30.000 uh, possibilitats. Uh -huh. uh, doncs són, és la, la, uh, reunir tots aquests projectes uh, en una jornada d'aquí a Fabra perquè es coneguin entre ells, perquè creïn connexions, per presentar-los així mateix a patrocinadors i a premsa i donar-los una miqueta de, de suport a nivell de de, de comunicació i de finançament. És una trobada, diguem-ne. És a dir, que és una, mi, una mica un intercanvi d'idees, no?, entre les sí. maneres de, diferents de fer. Exacte, són, és, és bueno, Cotsurfing cool justament ve de, de la paraula Cotsurfing, cool no?, d'intercanvi de, de, mm. de cases, no?, d'intercanvi inter, mm. de sofàs, i que ve d'aquí jo, jo t'ensenyo casa meva i tu després m'ensenyes casa teva no? uh -huh. una mica és aquesta idea d'enriquir-se mútuament i, i aprendre de les idees dels altres i, i compartir les teves així si mateix uh -huh. i aquí intervenen entitats de, de tot el nostre el nostre país no? exacte, uh -huh. exacte. l'hem obert a tots els països catalans i venen projectes des d'Andorra de, Mallorca Menorca, País Valencià Uh -huh. uh, si l'hauré des d'aquest any és a la segona edició i, i ha tingut molt bona, molt bona acollida uh -huh. perquè suposo que l'objectiu és una mica difondre uh, aquí i a dels diferents llocs la cultura de, de... Bé, la cultura que, es, que es real, uh, fa cada, a cada lloc no? Sí, una mica la idea és, és, és compartir, bueno, és el que dèiem de compartir idees, doncs fer uh -huh fer una mica d'alta d'aquests projectes que molts d'ells estan en, en, en el seu territori i no, no, no van més enllà eh, a nivell de, de comunicació, no, no, no ens arriben uh -huh. a la resta de, de, de projectes. Llavors el que, el que és interessant és donar-los una mica d'alta uh -huh. perquè un projecte d'Andorra pugui tenir una connexió amb un de les Terres de l'Ebre i un de Lleida amb un de Girona. Uh -huh. I d'aquesta manera doncs, que hi ha complicitats i, i, i enfortir-los. A I aquesta connexió de projectes singulars va començar precisament ahir? Va començar ahir uh -huh. i avui serà avui és la segona jornada que, que ja donarà cluent d'aquestes trobades Coolsurfing. Uh -huh. Després a través de la web sí que es manté la connexió a través d'un catàleg en xarxa uh -huh. que està a la nostra web que és Coolsurfing.cat Uh -huh. i, i on es poden consultar doncs, tots aquests projectes que s'estan presentant aquí durant les jornades. Home, d'aquests projectes realment es, van, es va fer una convocatòria al maig, en van presentar 130 uh -huh. i, i ara se'n presenten 24. I que Realment eh, hi ha hagut una molt bona, molt bona resposta per part de, del sector cultural. Uh -huh. O sigui que heu hagut una mica de fer una selecció de les, de les activitats que s'estan realitzant, no? Sí. Eh, de totes maneres, no són, no, no, no són activitats eh, artístiques, sinó que el que fan és explicar eh, els projectes que s'han seleccionat. Aquests 24 expliquen en 10 minutets màxim són presentacions molt curtes, eh, la, quin és el seu projecte. Uh -huh. D'aquesta forma, en dos dies pots conèixer 24 projectes... Eh, Evidentment, no amb profunditat, però sí eh, coneixent una mica, fent una radiografia de què és el que està passant al país. I com va, com va anar la jornada d'ahir? Doncs van anar molt bé, la veritat és que van anar molt bé. hem uh -huh. conèixer projectes com Basket Beat d'aquí de, del Raval, que fan, no sé si el coneixeu, però que fan música i esport, de Junta Música i Esport, són uns nois de, del Raval, Eh, que el que fan és a través de, del bàsquet creant ritmes i a través dels ritmes creen, creen música uh -huh. i és música amb pilotes de bàsquet que de veritat és que és un projecte molt, molt innovador que s'ha presentat també a la Fira Mediterrània uh -huh. hi, ha, hi havia la gent de Terrats en Cultura que fan, fan concerts i espectacles a, als Terrats de Barcelona uh -huh. com deien ells un festival amb vistes <ríe> perquè clar eh, hi havia gent per exemple de Reogar del País Valencià de que fan que tenen un portal d'internet on fan propostes per reciclar material i poder fer mobiliari a casa amb material reciclat molts projectes molt interessants, De dir és que moltes idees que van sorgir ahir i que tothom anava apuntant pensar ostres, aquesta idea m'agrada molt doncs la teva també i una mica aquesta és la idea de compartir-ho Molt bé doncs que aquella gent que, que vulgui veure-ho, que, que sàpiga que tenen fins a dos quarts de tres de la tarda per poder-hi poder assistir. No? Una miqueta més. Acabarem aquesta tarda a les 7. Mm -hmm. ara, tenim, ara estem eh, fent una xerrada sobre comunicació i promoció 2.0 mm -hmm. a través d'internet, eh, amb el Josep Maria Ganyet, la Gina Tos, el 100 Pons i l'Àlex Gutièrrer del Diari Ara. Mm -hmm. I si voleu, mm -hmm. eh, podeu, podeu veure-la per streaming, a través de la web de l'Ajuntament, de bcna.cat, a través de, de bcna.cat Barcelona, barra barcelonacultura. Mm -hmm. eh, que la veritat és que és molt útil perquè estan donant eines per com millorar la difusió a través de Twitter, Facebook, etc. Uh -huh. I aquesta tarda doncs, tindrem també projectes eh, que es presentaran i tindrem una xerrada sobre finançament privat amb, amb diversos patrocinadors. D'acord. Molt bé. Doncs Carol, Durant, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem doncs, que aquesta tarda doncs, feu una valoració exitosa no? d'aquests dos dies que s'han realitzat aquestes activitats. Segur, doncs moltes gràcies a vosaltres. I si voleu venir, doncs ja sabeu, aquí estem. Molt bé, doncs eh, la gent que vulgui assistir a aquesta part final del Coolsurfing, la construcció de projectes eningulars del dels països catalans, doncs que, que que està oberta la fabrica de creació Fabrecoats al carrer de Sant Adrià número 18. Perfecte. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Eh, que vagin molt bé. Adéu, bon dia. Bon dia, doncs nosaltres el que fem ara mateix ara una mica de música i tornem tot seguit amb més informació que encara ens en quedeu una mica. Fins ara. està al 91.6 de la FM, escoltes tot un poble, a Ràdio Trinitat Bell. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui, que hem dedicat al districte de Sant Andreu ha finalitzat les obres de cobertura d'una pista a l'escola de Príncip de Viana, part del que el club Pati Congrés don't pugui practicar hokei okay sobre patins en unes condicions, eh, diríem, adequades, no? diferent del com estaven realitzant fins fa poques setmanes. I per parlar-ne doncs tenim, d'altra banda del fil telefònic, a la Cristina Clota, que és, una de, és la presidenta, precisament, del Club Pati Congrés. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns què, què és el que s'ha fet, perquè ara sembla que ja tindreu més facilitats a l'hora de, de poder fer els entrenaments i poder realitzar els partits, no? Sí, molt més, molt més. O sigui, ha sigut un gran avantatge per nosaltres. I amb el que ens han fet és ha sigut cobrir una pista, és una coberta que en diu lleugera, és com una lona, amb unes cortines laterals i amb una petita grada, amb una grada que està bé. Aleshores, clar, la diferència per nosaltres és que és mal. Com a mínim, poder entrar a jugar amb una de les dues pistes que tenim, els dies de pluja, doncs realment és un avanç important després de tants anys. Clar, a més, el que s'aconsegueix també és que es pugui practicar aquest esport doncs, amb tota tranquil·litat. No? I també, doncs això, que els veïns, Exacte, veg els veïns alguna vegada s'havien queixat, doncs ara ja no, ja no hi ha opció. Jo penso que és una no? millora per totes les parts. És mm. una millora eh, per nosaltres, evidentment, que és molta millora. És una millora pels veïns, perquè esperem que això els hi tapi molt el soroll, a més, eh, tenen el compromís l'Ajuntament també de canviar les parts per mm -hmm. fer-les que no facin tan soroll i, evidentment, també per l'escola, perquè poden gaudir d'aquesta coberta doncs, totes les hores de l'horari escolar. Llavors, doncs, clar, penso que és, és un avantatge per tots. Uh -huh. De tota manera, aquesta no serà l'única renovació que es, es té pensat perquè l'any no. 2017 eh, doncs, hi haurà la possibilitat de tenir també un polèix esportiu, no? Exacte. Aquest és el projecte. Eh, el 2017 que ja tinguem a eh, el poliesportiu uh -huh. i, i aleshores ja serà el nostre lloc definitiu nosaltres seguim estant aquí de forma provisional el contracte el tenim fins al 2017 precisament uh -huh. el contracte a cessió de les pistes i aleshores doncs l'Ajuntament ja està treballant i ja està treballant molt en sèrio eh, perquè pel 2017 puguem tindre un pavelló i un lloc definitiu per, per la nostra entitat uh -huh. i que és el que esperem aquest poliesportiu es troba al carrer del Camp del Ferro no? exacte, el Camp del Ferro al costat mateix de, de la biblioteca, no? Uh, sí, sí. Uh -huh. Allà al costat on hi ha les pistes descobertes, uh -huh. que ara hi ha el provisional del Francisco Calvo, doncs uh -huh. en allà ben bé, no sé exactament dir com anirà a situar, però és en el Camp del Ferro, segur. No, suposo que deveu estar contents perquè l'Ajuntament doncs, hagi fet finalment el que vosaltres tantes molt, vegades havíeu, havíeu reclamat. No? Molt contents i agraïts a tothom que ha treballat perquè realment tota la gent per part de l'Ajuntament i de totes les entitats de l'Institut Barcelona Esports, uh -huh. de tothom que ha col·laborat, s'hi han posat molt fort per aconseguir la bona voluntat de les escoles, dels veïns, de tots, uh -huh. per poder arribar a aconseguir això. Perquè, clar, vull dir, nosaltres som, tenim més de 200 instituts entre OK i patinatge artístic, uh -huh. és clar, eh, doncs molta gent, molta uh -huh. gent. I, clar, això ens representava molt per nosaltres, uh -huh. Sí, la veritat han treballat molt i estem molt contents perquè han complert el que han dit ells Per tant podríem dir que el futur també és esperançador en aquest sentit Exacte, també perquè també s'està treballant, sé que ja ha sortit el plec de condicions per poder mm. fer els primers projectes uh -huh. i, i aleshores doncs, bueno, estem treballant i estem treballant i tots eh, posant el màxim de bona voluntat per totes les parts Uh -huh. i per tirar d'un endavant. Penso que pot ser una obra de millora per tot el districte, pel barri de la Segreda, uh -huh. per nosaltres, per tots, perquè serà una entitat que quedarà dins del barri uh -huh. i que, bueno, que sempre les altres entitats doncs, bueno, tindran un lloc allà que per poc que puguem nosaltres puguem treballar i tots en allà. Uh -huh. Perquè tot i que sou al Club Pati i Congrés el que hem de dir és que esteu a la Segreda. Evidentment, som Club som... Petit Congrés de la Sagrera. Això, Dos barris. Això és molt important. Si sí, nosaltres ens vam fundar allà, eh, i vull dir, quan en aquell moment es va posar el nom, doncs es va posar aquest, mm. Club Petit Congrés. També s'ha de tindre en compte que, vull dir, perquè estem a Barcelona Ciutat, i Barcelona Ciutat la gent sap que Congrés és un barri. Sí. Però nosaltres juguem per tota Catalunya i som el Club Petit Congrés de la Sagrera. Mm -hmm. Vull dir, és com que es diu... Pepito eh, Pérez, per dir-ho, ho entenc. <ríe> sí. no, no és que sigui un nom que ens identifiqui en un barri concret, sinó que som de la Sagrera. Uh -huh. I això és nosaltres el que reivindiquem i estem molt en col·laboració tant amb, la, amb els veïns com la comissió de festes. Si intentem col·laborar al màxim en el barri, ara vindrà la festa més de la Sagrera i intentarem participar-hi al màxim perquè nosaltres som de la Sagrera. Uh -huh. És que reivindiquem. Clar, el canvi de nom és una cosa que és bueno, plantejar per estatuts, totes aquestes coses, però estem, estem treballant tots, però vull dir, és evident que són del segle i molt orgullosos de ser ho uh -huh. És així. Doncs, I bueno, doncs, seguirem fent i treballant. Doncs Cristina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta, aquesta esperança de, de tenir... El, el vostre polisportiu per poder jugar, no? Esperem que sí, jo, vull dir, tant jo com tot el meu club i tothom estem molt esperançats, ja et dic, perquè això s'està treballant molt en sèrio, uh -huh. i després, doncs, penso que, que serà una millora per tots, vull dir, tindre un lloc definitiu, nosaltres ja sabeu que portem més a 23 anys de forma sí. provisional, uh -huh. I, i, i, clar, ara ja amb això, amb la coberta ja és un gran avanç, perquè aquesta uh -huh. pluja, però, com a mínim, es pot entrenar, jugar, patinar fer tot en aquesta pista. I oh. quan tinguem el Polesportovia ja serà la sèptima meravella per nosaltres. Doncs sí. Bueno. Esperem que no trigui massa. Esperem que no, com el 2017. El, el sigui... 2017 el clavat. A l'1 de gener del 2017. No, a l'1 de gener no, ja dic jo que no. Però esperem que durant el 2017 puguem aconseguir-ho i fer una gran inauguració de pavelló. De... D'acord. Doncs Cristina Clota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i això que es pren que... Que tingueu molts èxits. Moltes gràcies per apuntar Vinga. amb nosaltres i estem a la vostra disposició. Gràcies a tots. Vinga, gràcies, molt... Una abraçada. Adéu-siau. Adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Cristina Clota, que és la presidenta del Club Patí Congrés de la Sagrera. I ara el que fem és anar ja directament a conèixer què és el que ens depara a la nostra agenda per al dia d'avui. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs nosaltres, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al Centre Cultural Can Fabra, us ofereix la conferència Escòcia, una terra per descobrir. El Centre Cultural Can Fabra us oferirà aquest divendres 17 d'octubre a les 7 de la tarda una conferència dins del segle coneguem el món. Escòcia, una terra per descobrir. A càrrec de Mary Byrne, filòloga escocesa resident a Barcelona. Un viatge per les terres escoceses, defugint dels tòpics i sobrevolant el seu impressionant llegat cultural i social. El lloc és l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, carrer del Seigre 24-32. Jo i organitza Coneguem el món i col·labora al Centre Cultural Camp Fabra. Doncs aquestes són una de les activitats que tenim preparades per aquesta setmana, divendres al Centre Cultural Camp Fabre, aquesta conferència sobre Escòcia una terra per descobrir. Però és que encara hi ha més activitats per comentar-vos. Parlem ara del Sant Andreu Teatre, del SAT, que us ofereix l'espectacle Codi Postal 00 a càrrec de la companyia Angrunateatre. El, que, eh, el Sant Andreu Teatre, alçat, al carrer Neopàtria, número 54, us ofereix fins al 19 d'octubre la representació escènica de l'espectacle Codi Postal 00, a càrrec de la companyia Engruna Teatre. Doncs en temps d'omnipresent comunicació tecnològica, queda lloc per al correu postal? Cartes de desitjos, de somnis, plenes de secrets o dirigides a les pors. A l'oficina de Codi Postal 00 hi arriben cartes i paquets de tots els racons del món, un espai màgic ple de poesia visual on les carteres Ruth, Núria i Mireia faran que les vostres cartes arribin a bon port. Doncs, dir-vos que aquest espectacle és recomanat per, a, per nens a partir de 3 anys i que el podreu veure els dissabtes a partir de 2 quarts de de la tarda i els diumenges a les 12 del migdia i a 2 quarts de de la tarda. També hem de dir que l'entrada general és de 9 euros i mig i que hi ha diferents descomptes. Un 50% per a menors de 14 anys, un 20% per a grups de mínim de 10 persones i un 25% per a majors de 65 anys i carnet jove. I ara parlem del Sant Andreu Jazz Band que ens ofereix imatges d'un somni fet realitat. El centre cívic Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 111, us ofereix fins al 27 d'octubre una exposició que neix de la gran passió de Lili Bonmatí, arquitecta de professió per la fotografia i per la música negra, especialment el jazz. Uh -huh. Exacte. I també hem de dir que la mostra és un recorregut a través de la història de la Sant Andreu Gervant, una banda de nens que, dirigits amb energia i tendresa pel músic Joan Chamorro, reprodueixen els estàndards dels grans interprets de jazz, interpretant-los amb la frescor i la naturalitat del nen que aprèn a parlar. Les fotografies recullen els gestos i les mirades, les joventors i els reflexos dels petalls d'un instrument que es converteixen en joguines en mans d'aquests nets i nenes plets de talent. Molt bé. I també ara ens queda... Doncs no ens queda res de temps. Per tant, donar les gràcies a l'ajudant la Guiu, també a la Raquel, al Borja i en retrorem demà a la mateixa hora. Passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.